wala tabkhasun-nasa ashya-ahum wa la tufsidu fil-ardi ba'da islahihha dhalikum khayrul lakum in kuntum mu'minin na kwa watu wa madiana tulimtuma ndugu yao shuaib akasema ey watu wangu Mwabuduni mwenyezi Mungu Hamna Mungu mwingine isipokuwa yeye kufikieni afoja wazi kutoka kwa Mola mlezi wenu basi timizeni sawa sawa vipimo na mizani wala msipunje watu vitu vyao wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa tengenea. Hivi ndivyo bora kwenu ikiwa nyinyi ni waumini wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna 'an sabilillahi man amana wa zkuru kuntum kalilan fakaththarakum wanzuru kayfa kana aqibatu lmufsidin walamsikai katika kila njia mkitisha watu na kwazuilia na njia ya Mwenyezi Mungu wale wenye kumwamini na mkataka njia ipotoke na kumbukeni mlipokuwa wachache nae yakakufanyieni kuwa wengi natazameni jinsi mlivyokuwa mwisho mafisadi wa in kana taifatan minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa taifatan lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana Fasbiru hatta Allahu bainana wa huwa khairul haakimin. Na kama likupundi miongoni mwenu lililoamini haya niliyotumwa na kundi jingine halikuamini basi subirini mpaka Mwenyezi Mungu wa hukumu baina yetu naendiem bora wawenye kuhukumu qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijanka ya shu'aybu walladhina amanu ma'ak min qaryatina aw la fi millatina qala awala'un kunna karihin waheshimiwa waliotakabbar katika kaumu yake wakasema Ewe wa shu'aib tutakutoa wewe pamoja na wale waliokuwamini katika mji wetu au mrejee katika mila yetu akasema je ingawa tunaichukia qadiftarayna ala allahi kadiban in'udna fi millatikum ba'da idhnallahu minha wama yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha allahu rabbuna Wasi'a Rabbuna kull shay'in 'ilman 'ala Allahi tawakkalna Rabbana aftah baynana wa bayna qauminana bil haqqi wa ant Bila shaka itakuwa tumemzulia uongo Mwenyezi Mungu tukirudi katika mila yenu baada ya kwisha tuokoa nayo Mwenyezi Mungu wala haiwi kwetu sisi kuirejea mila hiyo ila kitaka Mwenyezi Mungu Mola mlezi wetu ujuzi wa Mola mlezi wetu umeenea katika kila kitu kwa Mwenyezi Mungu tunategemea ewe Mola mlezi wetu tuhukumie baina yetu na kaumu yetu kwa haki nawe ndiye mbora wa wana hukumu wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi la'in la waliokufuru katika kaumu yake wakasema mkimfuata shuaib basi hakika hapo nyenye mtakuwa Mliyo hasiri fa akhadhathum rajfatan fi darihim jathimin bas tetemeko la ardhi likwanyakuwa na wakaamkia majumbani mao wamejifudikiza wamekushakufa alladhina kadhabu shu'ayban ka'annam yawnaw fiha الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين واليوم كانوا شعيب وكما كما واليوم كانوا شعيب دي وليقوا waenye ku hasiri fatawalla anhum kala, ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahhtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin basi akawachilia mbali na akasema enyi kaumu yangu nimekufikishieni ujumbe wa mola mlezi wangu na nimeku basi vipi niwahuzunikie watu makafiri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 Hoya zilizowazi za kuthibitisha haki inayotoka kwa Mola mlezi wenu juu ya utume wangu kwenu zimekwisha kujieni. Na umekujieni ujumbe wa Mola wenu mlezi kwamba mtengeneze kwa uadilifu maingiliano yenu nyinyi kwa nyinyi. Basi timizeni vipimo na mizani mnapouziana, wala msipunguze haki za watu, wala msiharibu nchi nzuri kwa kufisidi mapando na kadhalika, na kuwatenga jamaa na kuondoa mapenzi. Kwani hayo ni bora kwenu mkiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu mtukufu na mnaamini haki iliyowazi. Wala katika kupinga kila njia za haki na uongofu na amali njema. Mkiwatishia wapitao na kwa hivyo mkawazuia watafutaoheri wasifikie. Nao hao ndio watu wa imani wanamuamini Mwenyezi Mungu nanyi na mnaitaka njia iliyopotoka. Nakumbukeni mlivyokuwa na mlivyo kuwa, ni watu wachache Mwenyezi Mungu wa kufanyeni wa wengi kwa kuenda sawa kutaka uzazi na mali. Na zingatieni nini ulikuwa mwisho wa waharibifu waliokuwa kabla yenu. Ikiwa kipo kikundi kati yenu kilichoamini haki niliyokuja nayo na kikundi kingine hakikuamini, basi ngojeni mpaka Mwenyezi Mungu alete hukumu yake baina ya pande mbili hizo, naye ndiye bora wa mahakimu. Hii ni habari ya shuaibu katika wito wake kuwalingania kaumu yake. Ama hao kaumu yake walikuwa wa juu ya upotovu. Na wale wakubwa wao waliotakabar walikataa wito na wakaona ni uvunjifu kuifuata haki. Wakamkabili Shuaib kumwambia dhamiri yao kwa kusema, "Hakika hapana vingine ila tukutowe wewe na hao walioamini pamoja nawe katika mji wetu, na tutakufukuzeni." wala hamtasalimika na adhabu hii ila mkirejea katika hii dini yetu mlioiacha Shuaib alayhi salam akawajibu kwa kusema turejee katika mila yenu na hali sisi tunaichukia kwa uharibifu wake hayawi haya abadan akaendelea zaidi kuwavunja tamaa yao ya kuwarejeza kwenye mila yao kama walivyotaka akasema tutakuwa tunamzulia uongo Mwenyezi Mungu tukiwa katika mila yenu baada ya Mwenyezi Mungu kisha tuhidi kwenye njia iliyonyoka na haifai sisi kuwa katika mila yenu kwa hiari yetu na kutaka kwetu ila akipenda Mwenyezi Mungu turejee katika mila yenu. Na hayo hayawi kwa sababu mola mlezi wetu anatujua vyema na yeye hataki turejee kwenye upotovu wenu. Yeye aliyetukuka shani yake amekienea kila kitu kwa ujuzi wake. Anatuongoa kwa upole wake na hikima yake kwenye jambo litalotuhifadhi imani yetu. Kwa yeye pekee yake ndiyo tumesalimisha mambo yetu. Na huku tunashikilia yale aliyotuwajibisha tuyashike. Ewe Mola mlezi wetu, tutenge sisi na hao kaumu yetu kwa haki kama ilivyokuwa mwendo wako na baina ya wenye kufuata haki na wakatenda mema na wale wapotovu waharibifu na wewe kwa kuo wako na uwezo ulioenea ndiye muadilifu na muweza kuliko mahakimu wote hapo basi wale watu walikata tamaa ya kuwafanya shuaibu na waliokuwa naye wawafuate wao na wakajua kuwa hakika hao walikuwa wamethibiti katika dini yao kadhalika waliogopa wasizidi kuwa wengi wale waliihilika pamoja na shuaibu. Kwa kudhihiri nguvu zake na kudhibiti kwake juu ya wito wake. Kwa hivyo waliwaheshimiwa wakikafiri, wakawaelekea wafuasi wao wakiwatisha kwa kusema, "Wallahi, mkimfuata shuaibu, mkakubali wito wake, basi hapana shaka nyinyi utakutokeni utukufu wenu na utajiri wenu kwa kufuata dini potovu wasiokuwa wakifuata wazee wenu." Basi hapo kauli ya kuteremka adhabu ikaawa imethibiti wakasibiwa kwa tetemeko nilotikisa nyoyo zao wakawa katika majumba yao wamesinukia kifudi hawana tena uhai hii ndiyo shani ya Mwenyezi Mungu na hao waliomkanusha shuaibu, na wakamtishia na wakammonya kuwa watamfukuza katika mji wao na wakafanya kila kitu kuupinga wito wake wamehiliki wao na ukahiliki mji wao ikawa kama kwamba humo hawakuwa kuishi wale walimkadhibisha shuaibu, na wakadai kuwa ati atakayemfuata atakuwa mehasiri na wakatilia nguvu madai hayo na lililokuwa ni kuwa wao ndio liopoteza nema yao ya dunia na akhirah shuaibu walipoona hilaki ya kuvuruga ili wateremkia wale watu basi aliwaachilia mbali na akasema kujivua nafsi yake asiwe mkosa pamoja nao mimi nimekufikishieni ujumbe wa mula wenu mlezi unaopelekea mpate wema nyinyi la kuwa mgelifuata na mimi nimefanya ukomo wa uwezo wangu katika kukuna ni na kukuahidini kwa mambo ya kukuoaeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu basi vipi tena niwasikitikie mno watu makafiri hayawi hayo baada ya kuwa mimi nimekwisha juhudi kwao na nikatumia juhudi yangu kwa ajili ya kutaka kuahidi na kuokoa na wao wakakhiari kufuata yale yale ya kuahiliki